Син над синами рубанув правицею повітря. «А ти за всіх не говори. А то як тебе послухать, то в Україні таке відбувається через Василя. Що ж це ви втоптуєте в багно, ламаєте того, кого не змогла зламати імперія? Він сам себе втоптує. Не загинув на війні, то втопився у гімні». Син над синами знову підхопився. І досить експлуатувати тему його жартовності. Ми всі несли важкий хрест. І ми всі, не лише Святненко, патріоти України. Ми всі її сини. Ти свій хрест носив із молодицями. Тобі було легше, пролетіло над рядами. І ти не просто син. України. А син над синами. Не забувай день, коли приліпилося до тебе це прізвисько, а відносно лайна то таки правда. Сам ти лайно. Василь втомлено прикрив повіками очі. На мить здалося, що це не без верхів галасує. А давній мучитель із мордовських таборів жене його по снігу, а він шугає босими ногами у замети, ковзує, падає, а мучитель б'є його на відмаш по худій спині, голові. Біль і холод розривають тіло, добралися до серця, і воно дерев'яніє і уповільнює пульс. України немає. Русифікація в сотні разів страшніша, ніж була. Народ зубожив і ладен повернутися туди, звідки вийшов. Нас пограбовано серед білого дня. Масштаби грабунку, державного рекету і кілерства астрономічні. Ми, ми і ніхто інший дозволили цій орді розтягти Україну. «Мова! Мова рідна гине! Чи ви не бачите, що масштаби русифікації куди загрозливіші?» Син над синами клекотів як кратер. «Державу рубають під корінь!» «Їм потроху допомагаємо і ми!» – прогув соковитий баритон. «Я недавно повернувся за кордоном. Наша діаспора вже нам не вірить» і більше не хоче вкладати кошти у наші ідеї. Надто багато зелененьких прилипли до патріотичних долоньок. Чи може знову звалимо на комуняк та державний криміналітет? Зірвався галас. Обурені голоси намагалися заглушити один одного. Та й народ у нас розчарувався і вже більше не вірить нам той голос подіяв, як струмінь води на вогонь. Але за мить пожарище знову загоготіло ще зловісніше. Ви всі непогано попаслися на тій леваді, що зветься обранці народу. А Василь як жив у двокімнатній малометражці, так і живе. І дачі немає, і машини. Ваші ж діяння багатьох принаймні, Мені не зрозуміли. Власник соковитого голосу став на повний ріст. Частина із вас просто грається у патріотичну ідею і паразитує на ній. І йде за інерцією. Сподобалася роль патріотів, борців. Насправді ж багато хто із нас, брати мої, любить лише себе. Оцю роль поводаря, нації, славу, ну і, звичайно, певні дивіденти, які від цього здобули. Невже я помилився, пане Безверхій, ба, сине над синами? Чи не Святненко допоміг тобі стати народним депутатом? Ти забув, ким був учора, як жив, де жив, що їв і що маєш нині? Тільки безобраз і принижень, клекотів без верхи. Я тобі й справді не вірю. Ти за своєю природою руйнач. Знову пронісся крик, як буревій. Та заспокойтеся, хлопці, силкувався зупинити ту некеровану стихію Святненко. Ми ж вибороли Україну, вирвали її з пащеки лютого звіра що вже доїдав її. Скільки всього взято боєм ціною нашого здоров'я. Невже ж знову втратимо її лише тому, що вміємо сваритися і один одному вкорочувати життя. Однак стихія наступала на нього. Бачив зворохоблені лиця, чув насмішки, Образливі репліки. «Поки ти сидів, Василю, життя йшло. Люди займалися любов'ю, народжували дітей. Ти від нього відстав. «Ви забагато приділяєте місця моїй персоні», – спокійно мовив Василь. «Давайте по суті. Не про мене йдеться, а про Україну». «Про тебе». «Про тебе, бо ти лежиш гнилою колодою у неї на дорозі, яку треба переступити», — пронісся Регід. «Вася, час тобі вже відпочити. Ти так перемучився по тих тюрмах, стільки нині зробив за ці останні десять літ. От і йди та пиши собі мемуари». Промовив стронкий чоловік із напускною лайдністю та шанобливістю. Ти наївся, баланди, а тепер маєш пристойний кусень хліба і до хліба. От і поживи по-людськи. Іди, Васю, іди. І не плутайся під ногами. Політика – це наркотик, і від нього треба серйозно лікуватися. Це мені? треба лікуватися. Це зі мною ти так говориш, що більше губився Василь. З тобою, а чого б і ні? Чи ти вже ідолом став, маленький Наполеончик? Василь знову відчув підошвами пекучий сніг і кригу, а серце розривав пекучий біль. Якщо ви вважаєте, що мені час відійти, я можу це зробити. Однак я не можу зрозуміти, в чому ви мене звинувачуєте і чому так принижуєте. Мене в тюрмі так не принижували. От і добре, якщо ти зрозумів, що тобі треба йти на спочинок, рготнув Олексій без верхи. Ні, не добре, донеслося з іншого кінця. Ми підемо лише за Святненком, а не за фарисеями, як деякі з вас. І не гласуй, і не вирішуй за всіх. Він син над синами. Я не вірю тобі. Просто не вірю. Олексій розв'язав китички вишитої сорочки і вибухнув лайкою. Ти фарисей і патріот лише своєї кишені, і це всім відомо. Сивочолий спокійно дивився, як той навіщось сховав китички в пазуху і рушив на нього. Кілька пару рук вхопили його і посадили. Син над синами пішов до виходу, пройшов квартал і оглянувся. Машина стояла у підворітті сусіднього будинку. Відкинувся на сидінні і дістав мобільний телефон. Набрав потрібний номер. У слухавці звався м'який голос дружини. Чомусь роздратував його. Ніяк не заговорить українською. Так і дітей виховує. Просив її на канікулах поводити до путящих репетиторів. А вона повезла їх аж у Грецію. «У нас все хорошо. Діти загоріли, скучають за тобою. Приліті хоча б на діньок-два». Потім говорили доньки. Син над синами слухав їхнє щебетання і гамував роздратування. «Діти». «Я ж вас просив розмовляти вже українською мовою», – сказав з докором. Сховав до кишені слухавку і втупився в темні завали березневого снігу. Відчував непереборне бажання побачити сім'ю. І син над синами на кілька днів залишив Київ. Погрівся на пекучому сонці, засмаг, відпочив. Про цю поїздку знав лише водій, що возив його в аеропорт. Усім говорив, що їздив у свій виборчий округ. Святненко підійшов до нього під час перерви у сесійній залі, посміхнувся так, мов би й не було тієї сварки, і промовив. «Слухай, старий, на дворі березень, а ти десь загорів». То він так чорнів, переживаючи за рідний народ, почув знайомий баритон і зненавидів володаря цього голосу, яким колись так захоплювався. Зміряв сивочолого ненависним поглядом і відійшов, перехопив голубиний, мирний святненків і чомусь відчув ще більшу ненависть, ніж до сивочолого. Коли б у тих очах була злість, втішився б. А так, безгрішна і безмежно доброзичлива синь та лагідність. Оця воляча українська терплячість і всепрощенність. Відчув непереборне бажання підійти ближче і дати ляпаса по тому вродливому святобливому лиці. Святоша! Він, бачте, не спокусився нічим і нічого не взяв із того, що нині лежить під ногами. Лайно, дуресіт, романтик. Дон Кіхот, шизік. Батькував його подумки сина над синами і від того відчув полегкість. Ангел Божий долав шляхи українські, Ходив селами, містами та містечками і побачив силу вселенну у перів, чаклунів та чаклунок. Народ ішов до них і просив один на одного погибелі чи хоча б зорочені. Ангел затримався там, де колись вигулювали волелюбні вітри, а нині височіли високі насипи, з яких летіла курява. І вони нагадували чорні велетенські могили. Наблизився до однієї з таких рукотворних гір і зупинив першого зустрічного чоловіка в чорній робі з чорним киптявою з потвореним лицем. Став перед ним і запитав, як зветься та давня могила? Ета шахта імені Леніна." «Ты что, с луны свалился?» Человек в робе подивился на незнаемца неприязно изверхню. «Ты, может, руховець? Та я тебя сейчас спущу в шахту, и там тебе устрою незалежную Украину. Уйди с дороги. Я на похорон спешу». «А кто помер у тебя?» Шахтеров Пал Полсотни человек насмерть. Почти каждую неделю гибнут люди, которым ничего не платят. Если бы были с Москвой, если бы был Союз, такого бы не было. Жлобы развалили государство. А так жили хорошо. В магазинах все было, вареных колбас хоть завались». У тебя два сына-педлитки. Чи хотел бы ты, чтобы они воевали десь за Россию? Ты мне басни не рассказывай. Никто нигде не воюет. Это Москва с бандитами воюет. Кавказ — исконно русская земля. Почему до сих пор русскому языку, скажи мне на милость, не дано статус государственного? Можешь мне ответить? А ведь нам обещали...